El Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya haurà d'escollir el substitut d'Aribert Barrera com a secretari general del partit i en aquest cap de setmana, tal com dieu, eh, serà eh, que és Congrés. I com hi aneu en aquesta secretaria general per Esquerra Republicana, senyor Hurtalà? Bé, jo hi vaig molt, molt animadament. Sempre he dit que si Aribert Barrera no es presentava per secretari general i ara ja és evident que no es presenta, doncs que jo era candidat i en aquest sentit, doncs, tinc un programa treballat, un programa que és clar no és pas un programa com si es tractés d'unes eleccions per al Parlament de Catalunya o pels ajuntaments o per anar a Madrid. És, és un programa intern d'organització de reforçament de les línies ideològiques i del que hi vaja i sobretot d'engrescament i que marqui una, un, una, una, unes portes obertes per fer de una vegada per totes la, la unitat de tot de, de l'esquerra nacional catalana però amb vigor, amb, amb empenta amb, amb energia per realment, doncs, per intentar transformar la societat amb aquests ideals d'esquerra i de nacionalisme i en el, nostre, en el nostre àmbit específic de república també. Uh, heu dit unitat, aquesta és la santa paraula. Ahir la gent que vam contactar amb ells, hem contactat amb polítics, contactarem amb candidats i voldrem escoltar-vos uh, tots cadascú de la seva vessant, però la paraula unitat era el que més temien, era el que volien assolir i era certament la paraula i el contingut que entre tots més desitjaven per a aquest partit, aquest, aquest fet i aquesta paraula i el significat d'unitat. Senyor Hurtelà, eh, els vostres objectius per anar en aquest congrés, ens voleu deixar tafanejar, quins seran a grans trets els vostres objectius? El, el programa específic, doncs, té en compte, per exemple, el fet de que Esquerra ha de recobrar una nova imatge, que hi ha d'haver una, una comunicació més fluida i més entenedora amb el poble de Catalunya, que convé eh, de portes endins del partit unes relacions que permetin un funcionament eficaç. Uh -huh. Són partidaris de... que s'acabin els complexes d'Esquerra Republicana des d'un punt de vista ideològic. Nosaltres tenim una ideologia en aquests moments, tant i jo personalment dic més vigorosa que qualsevol altra perquè, per exemple, mentre posicions socialistes es decanten a la pràctica per actuacions de caire neoliberal o posicions conservadores també es decanten a la pràctica en posicions de tipus socialdemòcrata és dir, hi ha una confusió ideològica important entre el que és el plantejament i el que és la pràctica L Esquerra Republicana té una trajectòria nítida, neta, clara i en aquest sentit jo crec que això ens n'hem de valorar i ho han d'explicar al poble de Catalunya Bé, doncs això és el que estem fent... I altres, en... Hi ha altres coses que, en fi, ara... No, no, no, dic, dic, això és el que us demano i això és el que estem ah, fent doncs, en aquests moments. Efectivament, efectivament, efectivament. Seguiu explicant-vos, seguiu... un altre punt que posem en el, en el nostre escrit, amb la nostra proposta de futur, sí. és, eh, de una vegada per totes, explicar... És dir, no hem d'explicar el contingut del nostre partit, de la nostra ideologia, que són les tres lletres del nostre nom. Esquerra, República i Nacionalisme. Clar. Això, això és el que, el que ho hem d'explicar sense complexes i amb tota claretat sobretot mostrant la diversitat el vigor i la vigència d'aquestes tres lletres, del que avui suposa Esquerra, del que avui suposa la República i del que avui pot suposar i ha de suposar eh, d'una manera decisiva i total, el dret a la determinació per aconseguir la sobirania nacional i aquí com a via d'entrada i com a, com, a, com a fita final de l'independentisme. Ja. Llavors hi ha temes organitzatius nosaltres volem donar al partit a part de la imatge que deia abans doncs una eficàcia organitzativa volem potenciar el paper del comarcalisme tan important dins d'Esquerra Republicana i tan important a Catalunya són partidaris que les actuacions dels organismes i dels dirigents d'Esquerra es, es moguin més per la responsabilitat que no per al protagonisme sobretot en el protagonisme de declaracions esquerra ha estat subjecta darrerament i gairebé sempre, des de que ja hi sóc, una llau de declaracions als diaris i el, si algú vol ser protagonista consigui per l'obra feta i no només per manifestacions verbals. Clar. Per tant apelem a la responsabilitat dels dirigents i dels organismes intermitjos i directius del partit. Parlem també de queè l'esquerra s'ha de fixar prioritats amb la seva, amb la seva actuació, Dia a dia I en aquest sentit doncs fem una gran referència a la necessitat d'anar a les municipals i obtenir un gran èxit a les municipals perquè serà el punt de partida, el punt de partida de una presència més nodrida arreu de Catalunya del nostre partit. I per suposars doncs, també parlem de la unitat, creiem que és bo que l'esquerra nacional catalana esvertrevi es vertebri al costat del nostre, del nostre partit i dins del nostre partit. Per això obrim les portes a tothom, per això el nostre Tarannà no és dogmàtic i per això, en definitiva, pensem allò que tantes vegades es deia fa uns anys i que encara es continua diet que pel que fa a l'esquerri, pel que fa a Catalunya, entre tots ho han de fer tot.